Яма була глибока, і Айк довго вибирався з неї. Уже майже на горі послизнувся і знову полетів униз. Йому стало смішно. «Ну, Чорлі, зараза!» – весело вигукнув він. «А лаятись негарно!» – почулося згори. Він звів голову. На краю ями сидів кіт. «А робити капості гарно?» – задиркувато спитав Айк. «Ну, хто що вміє, то і робить», – усміхнувся кіт. «А ти тільки і вмієш», – почав Айк. «Хто зна, хто зна?» – перебив його Чорлі. «А куди це ти намилився?» «Ще й питаєш. Таке зробили з Орландо». «Це не я, це Бридакус». «Ну, ви ж заодно, якби ти не перебіг дорогу, якби Орландо не впав, а Бридакус не засміявся». Кіт зітхнув. «Щоправда, те правда. Але я все одно бажав Орландові не зла, а добра». «Як це?» – здивувався Айк. «Ну, те, що сталося з ним, йому на користь піде, на щастя». «Добре мені щастя! Орлиний дзьоб перед самісіньким весіллям!» Кіт махнув лапою. «Ах, нічого ти не розумієш!» Всі ви нічого не розумієте. Вам одразу удачу подавай, швидкі які. Пожди, я тобі зараз суху гіляку вкину, щоб ти міг вибратися. На якусь мить кіт зник, і незабаром на краю ями з'явилася велика гіляка, що почала спускатися униз. Поставивши гіляку над дно ями, Айк по галузках вибрався нагору. О, бачиш, тепер і поговорити можна, усміхнувся кіт. А то що то за розмова? Ти у ямі, я на горі. Він таки був симпатичний, той кіт Чорлі. Привітно усміхнений, а очі добрі, лукаві, з веселими бісиками. Дивний ти, сказав Айк, наче і вредний, невдачі приносиш, а разом з тим щось гарне у тебе є. Бо я таки гарний, весело сказав кіт. Добро ж роблю. Яке, не розумію. Я ж про це й кажу всі ви нічого не розумієте. Ну, коли ти добро робиш, то поможи мені знайти Орландо. Думаєш, я не знаю, що ти мусиш переказати йому якийсь секрет? схилив голову набік Чорлі. А звідки ти знаєш? Ну, я все таки. «Незвичайний кіт? Чарівний?» «То допоможеш?» «А чого ти думаєш, я з'явився до тебе?» «Ходімо, тільки попереджаю, дорога далека і небезпечна!» «Ну що ж, так уже і буде», – знизав плечима Айк. «Дивно, але вперше у житті він майже не відчував страху». Чи то присутність незвичайного кота так вплинула на нього? Вони йшли густим темним лісом кудись у хащі. І все-таки, чого ти вирішив допомогти мені? – поцікавився Айк. Чорлі Скоса глянув на нього. «Дорога дальня, час є, можна й поговорити».